А вже як виздоровляти став, уже й літо збігало, десь по спасі раптом до їхньої палати ввійшла молода жінка, доладна, струнка, добре збита, молоде, хоч ніби подзьобане лице, волосся з під пілотки хвостиком. На чолі рівненько підстрижене, спадає добрів, у формі військовій. З личками сержанта на погонах. Поверх форми накинутий білий халат. Рядовий мех Яков Платонович, вот он, каже їхня медсестра, котра супроводжує цю жінку сержанта. Ви мене не знаєте, Якове Платоновичу. Я, я разом з моєю сестрою Маєю кров вам давала. Спаси вас біг як і вдивиться на її вкрите веснянками обличчя, на коси, що вибиваються з-під пілотки, то ви те, виходить, мене порятували. Просто група крові підійшла, а от сюди приїхала у відрядження і вирішила провідати. Вони виходять на двір. В саду біля госпіталю вже дозріли яблука. Яків дізнається, що звати її Світлана, що скоро їх демобілізують, що вона, як і сестра, хоче навчатися в медінституті. Я тоді, як кров здала, на вас захотіла подивитися. У вас, даруйте, таке просте і в той же час натхненне обличчя. Бріде-бріде, аж світиться. Ви, мов би, кудись летіли. Яків мовчить. Він збентежений. Ця дівчина чи жінка, наче з іншого світу. Що їй сказати? Ви звідки? Я... Я з Волині. Поліщук я. Село там є таке, загорєний. То ми вважайте земляки. Ми з Майєю із Житомира. Умовкає. У Якова язик прилипає до піднебіння. Де ж вона зара? Спроможується, зрештою, на слово Яків. Ще в Німеччині. Я теж туди вернуся. Ну, а як демобілізуюсь? Вони ще походили, поговорили. Більше говорила Світлана, про службу, про те, що от сестра вірші навіть взялась писати а в неї не виходить. «Вона, мені здалось, у вас закохалася», сказала раптом Світлана. «Майка така, побачить когось, нафантазує, а потім страждає. Тільки й того, що мовчки страждає. От і що до вас. Які вірші написала? Хочете послухати?» «Ні». «Ні чому? Хай би вона прочитала». «Он як?» Ведуть далі!» Зависає мовчанка. «Чого не приїхала?» Спитав Яків. «Бо не приїхала?» Тихенько засміялася Світлана. «Бо ніколи б сама не приїхала. А мені цікаво стало. Що ж то за солдат такий, В якого можна закохатися, Побачивши раз на госпітальній койці? От я й поїхала. І приїхала. Помовчала». Сказала, що навідається ще. Увечері Б'якова покликали. Як виявилось, на вечірку, де зібралися медсестри, лікар, кілька пацієнтів в госпіталю і Світлана. Пили розбавлений спирт, закушували м'ясними і рибними консервами, свіжими огірками. А потім поділилися на пари. Він сидів за столом і дивився на Світлану. Голова з незвички Давно не пив, та й спирт вперше перед тим тут. У госпіталі опробував. Трохи крутилася, ніби сама по собі пливти. Просилась. Ходімо. Ходімо. Куди? У сад, солдати, у сад. До яблуневого цвіту. Ні, до спілих яблук. Тут вони саратовські. Саратовські. Ходімо, солдатику, з моєю кров'ю. Рука Світлани в його руці. Сад, лавочка в гущені саду. Сміливіше, мій боржнику. Ви ж мій боржник? Справді, боржник. Міг би сказати, що в нього сім'я, діти. Не сказав. Не тільки вдячність покликала тієї ночі. Думав, наче спалах якийсь. Лавка, ніч, чиїсь зітхання, кроки, що наближаються, її шепіт. Не звертайте уваги, робіть своє діло. Він дивується тим грубим, зневажливим словам і думає, можу, знову можу, бо після рани стихають кроки, стихає її стогін, солодкий, але з якимось дивним присвистом. Вранці ми від'їжджаємо. Я проведу. Не треба. Якщо захочу, я вас потім знайду. Хоча навряд. Вона зводиться, застібає гудзики на гімнастерці. Майці розкажу, не повірить. А треба розказувати, каже він. Може і не треба. Ви вже її жалієте. Її всі жаліють. Дяків мовчить. Хоче спитати щось, і не може. Спекотно йому серед ночі, чи соромно? «Ви ж ніколи не станете генералом», – чує він. «Ніколи не станете. Навіть капітаном?» «А тобі треба непримінно генерала?» У Якова вже прокидається ворожість. Ворожість і якась полегкість. «А як же?» – сміється вона. «Все, ходімо. Ще трохи мона випити. Вставати ж рано».